Марія ловила його руками, пригортала до грудей, яке ж ти худе. Кожну кісточку можна намацати. Зараз підемо додому, нагодую тебе. Зачувши людський дух, черевата, розжиріла лисиця, ледачкуватою неохоче, встала з купини гною під хлівом, засвітила очима і відійшла на подвір'я дачників. Уляглася під кущем калини на якій висять старі шкарпетки, стоптені черевики і пляжні шапочки. Але калина однаково заціла. Лисиця лежить і пантрує за Марією. Сторожко озираючись, несучи на руках песика, ох, і в'їдливе ж собача, всю морду йому порвала, а намагається таки вижити її з двору. Жінка заходить до хати княжем Любичем промчала машина швидкої допомоги. Круто розвернулася біля двоповерхового помпезного, але безвласного обличчя й душі будинку, де прийняли на тимчасовий постій мировичів. Залізна брама, металевий високий паркан. Угодований собацюра вискочив на цегляну буду, став лапами новорота, загавкав, Забризкав слиною на миготливий червоний хрест над переднім склом машини. Господар нещодавно повернувся з київського базару. Сидів за столом у великій кімнаті, розрівнював долонями пом'яті гроші, розкладав їх на купки, щоб легше полічити. Кого там ще принесло? Когось підселити хочуть. П'ятеро дітей. Взяв бабу, дві молодиці, дівку, глухонімого. У районну газету інтерв'ю брали. Кого там принесло? До них, до циганського табору, гості. Погукав квартирантів. Вийшла до них котра із молодиці. Треба порахувати гроші. Тільки одна півсотенна купюра, а то... Дріб'язок паперовий, але багато. Одарка вийшла з машини. Чоловік у білому халаті, накинутому поверх костюму, пішов їй на зустріч. «Ви з Мировичів?» «Потрібен брат або сестра Григорія терміново. Уранці його оперуватимуть перезадка кісткового мозку. Брат або сестра? В аеропорту ж де літак?» «Федю!» «Федоре, нам треба їхати рятувати Григорія!» Та Федір уже стояв за спиною Дарочки. У темряві він не міг збагнути, про що говорять, але відчув, треба комусь допомогти, кров віддати чи шкіру, чи, може, й душу, треба. Ось тільки попрощаюся з дітьми. Одарка метнулась у хату. Олеся і Софія Паливода – Вигрибли останні свої карбованці. Силоміць уткнув їй в руку. Поцілувала сонних дітей і вибігла на вулицю. Лютий псисько знову став лапами на ворота і довго гавкав у слід швидкій допомозі, із якої озралися Дарка і Федір. Може, багацького того мозку треба, то ми вдвох, з братом і з Федором, Повторила Дарочка ще раз. Світла Марія не вмикала. Чергує міліція у селі. Побачать і вивезуть. З'їла холодної картоплі, що зосталася споминок у казані і почорніла. Дістала з холодильника недоїдки ковбаси і нагодувала пушка. Він ковтав, не жуючи з мотузочками. Давився і скімлив. У хаті до неї помалу поверталася певність. Тут все було рідне, захищало, навертало думки на те, до аварійне життя. Думала, що ці стіни знають про неї все. Пам'ятають її молодою, дуже як весняна вода, хворою, як болото, упертою, як баранячий ріг, доброю, і усе прощаючою. Вони чули її бабське виття до півночі, коли Іван загуляв з Настею, і та народила від нього Василя. Тільки стіни й знали, що я йому, паразитові і спідничнику, пробачу, і йшов би вже додому. Не видряпою його циганські вирла, не оббілью його, писану, мармизу, Сірчанкою, а нагрію води, щоб відмився, Щоб не тхнуло настою від нього. Мабуть, радіація пропекла кожну кісточку хати, Але храмина стоїть, не падає. Марія подумала, що тепер її життя ніч, як у сови. У день на вулицю не покажешся, І нічого тутика не зміниш. Набрала у погребі мішок картоплі, одягнулася в чорне і заходилася досаджувати город. Якби можна було вголос покликати Мавру, прокричати в усі сторони лісу, вона почула б мене, прийшла, та мушу мовчати, як Федя. Шукай, пуше, Мавру, шукай, не вертися біля мене. Садили рівними рядами у міленькі ямки, бо картопля з погреба не вигріта на сонці. Ледве викинула миршеві кільця. Земля зігріє. Біда бідою, а картопля мусить родити, бо без картопля не можна. Без неї і війну б не пережили. Коли пушок нашорошував вуха, внюхувався у ніч, Марія притьмом ховалася за опудало, завмирала, не дихаючи, а потім знову бралася до роботи. Садила соняшники по підстежку, розсівала буряк, кріп, петрушку. Повернуться діти й онуки, а у нас у городі все росте. Додому повернуться, а не в пустку. Дерло в горлі, але боялася кашлянути. Пушок десь повіявся, якби тільки бездомні собаки йому боки не обдерли. Чула, гидслі будуть їх відстрілювати по мертвих селах. Треба пушка в хаті зачинити. З городу пішла до хліва. Може, Мавра вже чекає на мене? Нема. Сонні кури сиділи на краю порожніх ясел. По одній перенесла їх на подра, бо тут і кає лис, і куниця дістане. Кури не кричали, не куд-куда, коли тільки хрипло, шипіли і стріпували крилами».